І, виходить, такий дорила людей. Тому їй раптом стало соромно, коли Женька гладила її по голові і вмовляла, що життя інколи збиває з ніг. Але це теж матеріал для нових романів. Узяла зізналася. А дівчина ніби не дуже здивувалась, сказала, що це навіть і добре. Чому це добре? Чим може бути добре, що вона не письменниця, а просто ніхто? Але проїхали, зізналася, скинула маску. А от про паспорти вони вчора геть забули. Притомна людина перш за все пішла б до міліції заявити про пограбування та втрату документів. Але не Амалія. Учора їй взагалі було байдуже до посвідчень особи. Їй захотілося повідомити ранкову новину своїй дивній новій подрузі, але не мала мобільного. Папірець із записаним від руки жінчинним номером лежав на кухонному столі. Амалія уважно прийшла з поглядом по цифрах і усвідомила – що три останні 911 – телефон служби порятунку в США. Нічого собі, прошепотіла вона. Не сказати, що від учора їй додалось оптимізму, чи з'явились нові мотиви далі жити, але принаймні одній людині на цьому світі вже було небайдуже до неї. Що ж, тиждень, так тиждень. Зрештою, я ж збиралась іще пожити в Греції. Дещо залишилася на рахунку в банку – і на це можна якийсь час скромно існувати тут. Якщо не скромно, то менше. Яка різниця? Скільки існувати, коли не знаєш, навіщо? Що ж, нехай буде тиждень, якщо пообіцяла. Зберуся із силами і житиму, як досі. Пограю в гру, ніби я досі готуюсь до поїздки. А потім поїду. Карабликом туди-сюди по Дніпру. Жінка сумно посміхнулася. Власне, хіба важливо, куди їхати, якщо в один бік? Розділ 36. Вправні руки майстрині – Кружляли над її головою, клацали ножиці, поскрипувало під ними волосся, хоча спочатку на запитання, що будемо робити, Амалія тільки знизала плечима. Але Женька, яка підвела її до майстрині і садила в крісло, відреагувала миттєво. «Ірочка, нам щось таке для настрою». І дівчина зробила над своєю головою невизначений, але енергійний жест. «А, кураж!» – закивала майстриня, – «запросто». «Хоробрість!» – здивовано перепитала Амалія, розуміючи первинне значення цього слова. «Ну да, так, щоб грудь колесо, морі по колено і всі мужики наші!» – засміялася Струнка, але грудаста майстриня. «Щас зробимо!» «Ні вопрос. «Ну, всі, і то забагато, Іречко, нам досить двох-трьох!» – підморгнула Женка, а модель дещо стривожилась від такого ентузіазму. Проте подумки махнула рукою і розслабилась. Вона не роздивлялася цю скромну маленьку перукарню спального району, відмінно від тих, до яких звикла за останні роки. Не спостерігала в дзеркало за процесом перетворення, не дивилася, як падали на підлогу відтяті від неї частинки. Думки її ворочились в голові, мов у киселі, та раптом від сусіднього крісла до неї долетіли уривки розмови. «Ну, то як там, Таню, у Криму? Уже, певне, зовсім літо?» «Так, уже давно тепло, хоч і не спекотно, як улітку. Ти ж знаєш, це для мене єдина можливість побувати серед людей, трохи змінити своє життя, хоч вирватись з дому. Я чуманію там. Розумію, важко тобі. Як ти витримуєш?» «А що робити? Що робити? Уже сім років. Спочатку я ревла, я ревла, овіччя, і думала, не вистачить моїх сил. Але хто ж, як не я?» Амалія прислухалася, Пошукала у дзеркалі тих, хто розмовляв у неї за спиною. Але майстриня кружляла навколо її голови і закривала собою відображене за спиною. «Таню, ти тримайся!» Кажуть, Господь Вищий людських сил випробувань не посилає. «Ти й так, яка молодчина! Бачиш, такий є результат! Він вже розвивається! Не кинутий на призволяще! Пересувається вже! хоче своєю допомогою! Усе розуміє!» «Так, він розумний!» Знаєш, ми його до школи возимо раз на тиждень, там із ним займається, і двічі на тиждень до нас приходить учителька, йому подобається. У школі інших діточок бачать, учора хвалився їм новим годинником, який отримав на день народження. Годинник, ух ти, який прогрес! А то, і він уже літери добре знає, пробує читати, рахує, маємо свої маленькі радощі. І логопед там працює з ним, плюс психолог, що спеціалізується на таких дітках. Але то більше для мене, щоб я розуміла, як мені з ним поводитись, в яких ситуаціях, як стимулювати до самостійних рухів. Бо так важко буває, так важко. Особливо тут, у великому місці, де всі біжать, бо вони здорові, а такі ось поховалися по квартирах і не висовуються, то здається, що немає проблеми. Я коли гуляю з ним там, у курортному містечку, де спеціалізовані санаторії, Люди реагують адекватно. Там таких багато, ніхто не ховається. Там легше. А тут вирічать очі –